Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre menirea omului. Înălțat de asupra tuturor făpturilor pământești, omul a primit o menire sau o destinație potrivită cu locul pe care îl ocupă. Menirea omului poate fi determinată. În raport cu Dumnezeu, cu sine însuși și cu natura exterioară. În raport cu Dumnezeu, menirea omului se determină în legătură cu scopul creației în general. Cum scopul creației este preamărirea lui Dumnezeu și fericirea creaturilor, urmează că același este și scopul omului. În deosebi, omul are menirea să cunoască să iubească și să preamărească pe Dumnezeu și prin aceasta să ajungă la adevărata fericire. Însă structura lui spirituală indică această menire, căci mintea omului tinde spre adevăr, voința spre bine, sentimentul spre frumos și fericire, iar acestea se găsesc real și absolut în Dumnezeu. Deci menirea omului constă în atinde conștient și liber spre Dumnezeu, ca spre adevărul, binele și fericirea absolută, prin aceasta preamărind pe Dumnezeu și totodată realizându-se la maximum pe sine. Sfânta Scriptură, arătând destinația omului, nu uită să arate și darurile primite ca omul să poată ajunge la această destinație. Astfel, citim în Sfânta Scriptură, cu știința înțelegerii i-a umplut Dumnezeu pe oameni și bune și rele le-a arătat. Pusa ochiul său peste inimile lor ca să le arate mărirea lucrurilor sale. Pusulea știință și legea vieții le-a dat moștenire. Legătură veșnică a făcut cu ei și judecățile sale le-a arătat. Sfânta tradiție arată de asemenea că menirea omului constă în cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu, în preamărirea lui, în viața pentru el, în uniune morală cu el, în așa fel încât lipindu-se de Domnul să fie un duh cu el. În raport cu sine însuși, menirea omului constă în a se dezvolta și perfecționa neîncetat năzuind spre practica virtuții la asemănarea cu Dumnezeu, după al cărui chip este creat. Aceasta nu este o altă menire a omului, deosebită de cea în raport cu Dumnezeu, ci una se cuprinde în cealaltă, una fiind condiția celeilalte. Căci dezvoltându-și mereu puterile sale spirituale și practicând viața virtuoasă, Omul poate într-adevăr să se apropie de Dumnezeu și să-i vestească perfecțiunile, adică să-l mărească, ajungând astfel la deplină mulțumire. Sfântul Grigorie, teologul, zice, suntem creați spre facerea de fapte bune, ca să se laude și să se mărească Creatorul. Iar Sfântul Ioan Damaschinul spune, căci nu ne-a plăsmuit ca să ne pedepsească ci ca să participăm la bunătatea lui. În raport cu natura externă, menirea omului constă în a fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ și stăpânul naturii materiale. Aceasta reiese din cuvintele Sfintei Scripturi, să facem om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele și toate vietățile și tot pământul. În virtutea chipului lui Dumnezeu pe care îl poartă în sine, omul este așezat peste natură, având totodată menirea de a fi mijlocitor între creator și făpturile neraționale. El trebuie să fie preotul care aduce jertfă de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu. Ca stăpân al pământului, omul trebuie să viețuiască astfel încât să păstreze toate în perfecta armonie în care au fost orinduite de înțelepciunea divină, deoarece toate sunt solidare cu destinul omului, împreună cu el se ridică sau cad împreună cu el. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!